Eta jarraian ba, Argentina aldera dugu, telefonoaren bestaldean baiada zain dugu gure korrespondsala, Arratsalde on gorka? Ke jo arratsaldean. Eta zuretzat akaso ba Eguerdillon edo, ez? edo Hortikan? Bai, bai, bai, ba. <risa> bueno, baskatu dugu la ya pizka pasa horru para pasa ira, baino ara txaderia ba, bueno, e, gaurkoan e, aipatzen nuen 10 urte gaurkoan edo ilabete hontan 10 e, urte betetzen direla korralito famatu horretaz eta bueno, horren inguruan mintzatu berzera, Akasolen da bizi ez dago soberan, ba pizka bat gogorarazearena gure entzulei, eh seguraxi gogoratuko direla ze oso famatu izan zen Argentinak bizi izan zuen egoera hori, baina akaso ez dago soberan pizka bat asaltzea zer izan zen korralito delak hori. Bai, bueno, ba, hori amar urte dut eira ez da, ieretan hasi iran, abenduaren bian, uste dut izan zela txatza, bian ediruan ez dugu horatzen, eta, bueno, ba, korralito neurri hau sartu zen indarrean 2000 batean. E, korralitoa zertzen, ba, izan zen neurri bat, tope bat ezartzen zuena, gehienezko diruko puru bat, bankutik ateral izateko ez da, Gara jorretan ezin zen berrun eta berroita mar peso, berrun eta mar dolar, baino gehiago atera e, astean, jau da, hilabetean, ba, mila dolar, ez da? E, Bona, kopuru hau, etzen prinsipioz, etzuen, zertan, araz ondirik izan behar, kopuruari bakarrik bakarin behiratzen balin baiogu, ze argentinarren zati ondibatek, ba, etzulkan mila dolarreko soldat, ba. eraz, e, dirua... Atera altzuen, molatu zuen, baina diendea asalatu egin zen. Asalatu egin zen, ba, hemen kontaktzen duten ez ez da kokotera niozeudelako. baino lehen e, urpelatzak izan zituzten, lehenengo menen presidenterekin eta bueno, gero belarruarekin. Neori, neoliberalismo politika oso gogorrak, oso gortitzak eta oso zuzenak. Ba, pobrezia handitu zutenak eta herrialdea... Amilde ginen amantzitenak ez da, beraz, bueno, baneurri honekin ezkande zuen eta, bueno, jende kalera egin oso gogor, retorri gero, eta, bueno, baur isi zen zen, ez, korretu. Eta deno gogoratuko ditugu, ba, Argentinarren irudiak, kaleak okupatzen, izugarrizko manifestazioak, kaserolada kaserola famatuak, eta protesta horiek, ba, beraien ondorioak izan zituzten, zeinbat bat e, lendakarik e, ba, aldein behar izan zuten? Ba, hi, ala da, bueno, protestak eta ziren kaserolada famatu hoiek ziren, e, hemen ahorriztak ditzen ditu horien, ez da, klase erdaineko jendea erdien bat, bere aurrezkiak bankoan zituenak eta ezin zituenak eta, bueno, pagera irten ziren e, amorruz, eta beraien eltzeekin, ba zarata egitera ezta, eta, bueno, haiei, e, gehiatu zitzaien bagitere, lehenagotik, oso egoera zaian zuen e, langiak, langabetuak, bizi izi zen e, jendeasko, eta, bueno, kaldean elkartu ziren sektore guzti protestan eta bueno, ba, goera norrean eh getpicker el orpea ez zuten oso eta supermerkatua asko zaketodi zantziren eh estatuaren deficitatea teinderren nolabait zalantza ari ziren ikintzen, eta bueno gailartan presidente zenak belarduak erabaki zuen eh hitzea. situa eh, Orden publikoa edo berreza zirnegen, hau abenduaren emeletzian eta hogeien izan zen. Eta bueno, orduan izan ziren protestarik e, handienak, sektore guzti hauek maiatzeko plazan, elgartu ziren hemen bono seire zen, argentinako iriguruan, eta errep zio oso horrez. Iruiak ba, niko horatzen ditut, orduan e, tigoazten hitzen oraindik baina... Ahoan ditutu, polizia zaldiaren gainean, e, e, batuz, eta guztira, biegun horietan, hoi tameretzi gildako izan ziren, eta hoi tameretzi horietik, beratzi, erdien gabekoak ziren, ez da, erdien txigikoak ziren. Beraz, horrek ematen dugu, noraiteko, er, bueno, bortuzkeria horren. Beraz, ola, ola egoera, momentuko egoera, gogorra benetan, baina horren eh, ba, atzetikan etorri zena, etzen izan ezare ba, bide errexa Argentinaren zat, gaur egun eh, nola baita buelta eman badiote egoera horreri, urte ba, gogorrak bizi izan zituzten, eta zeu bidalitako gaurko gaiaren aurkespen horretan, esaten zenuen, ba, beraiek ere Europara behiratuta, ba, nola baiteko zentsazioa dutela, bizi izan dutela, Beraien herrialdean guk gaur egun hemen Europan bizitzen ari garena, ez? Bai, hai, hemen jendeak komentatzen duena da, bueno, guk pelikulau dituzi dugu eta bukera espatuago xoa. Hem hori, esatun dizutena. E, Aiko garbi dute jenderek hizketan izketan eta, bueno, politikoak orokorren ere bai, zate, gubernuan daudenak, daiko garbi dute, ba, burrezka sozialekin ez ezko puntuko gurira hauek dietatik ateratzen irepesko zutatzak bat, osea, el modelo social equin la economía vertístico. Eta bueno, haiek basituzten alzeta sumatzu gaur Europako herrialde askotan bizien egorarekin, o sea, crescerekin egiten dute bienetan e, aldera keta Eta, bueno, ba, bi, bi herrialdiak argentina hor duan, eta horrein Gresia, ba, e, xekulako zorra zentzen, ez aurre egin ezin ezindietan zorra, eta bono, argentinak aukeratu zuen bidea, izan zen e, default izeneko legoera izendatzea, hau da, zorra orain ustea guztea, eta, bueno, ba, or, orduan arxial izan zen, e, ekonomia perpizten, ez zama hori, jasan ezin zuen zama hori, ganetik jenduzudenean utxienez e, denbora baterako. Gero, zor hori e, berreztukuratu egintzuten, bernegoziatu egintzuten e, kreditu emaieekin, eta, bueno, orda intiap txile izengoliteken modu batean. Eta hori da, hemen e, grezeri buruzetze egiten genean, hien aizmenaz, eta, bueno, greziak zorra horrentzari txigarkio eta nola baita, zorrori berriz ere negoziatu. Beste antzeko eta zorandibaz, berezerekiko, bero nombi herri alde, la zela moneta propioa, orduan, e, argentinak betsoa eta dolarra lotuta zituen, peso bat dolar batzen, eta e, ez dauken e, de moneta debaluatzeko daik, eta bueno, grazia ere euroari lotuta dago, eta ez, politiko, horren gaineko erabaki zuzen niko, eta egeta zantralaren menta dago eta hori ere itzen da Grecia, Galien, duroa ekonomisteak eta indak ditut gari deten ireien partira bizutu dugu. Gorka, galtzenari zaitu ez dakit kobertura arazoa den, edo handik arañoko, hemen dikana arañoko senalea Ba, kostatzen zaiola la iristea... Esaten ari zineen, bizka, konparatzen Grezia eta eta Argentinako garai horretako egoera antzekoak beste kontu bat ere bai e, ematen duna e, ba, garai horretan asko azitu zen eta ere Greciaan eta Europako inbat e, lekutan e, zabaltzen ari dena dira sistema kapitalista onere, onen aurrean ba, nola baiteko alternatibak adibidez e, Argentinaren kasuan ba, oso ezagunak dira fabrika auto e, okupat atuak eta autogestionatuak eh hoietako batzuk gaur egun ere e, ba dijo aste, ezta? Bai, bai, ala. Ono, bueno, eh haitu dugun momentu latxa eta gero eta Menduaren 19 eta hogeiko egun e, klabe hauek eta gero zerrokortasun politiko handiko aldiak iritsi ziren eh bakarrean 4 presidente desberdin izan zituen argentinak eta nolabai pekoa edo eh botere estatal cincoko baten e, falta somatzen zen garaai horretan ba baii sortu zen alako alternatibaa bat eh eriabera nolabaitit eh autogestionatzen hasi zen autogobernuaren konzepttorii lanzen hasi zen peeta <hum> bergetu eta, bueno, ba, hasi ziren beste modu anterra antolatzen ez, ta? Ahi en bonos, ahi ezen eriguruan oso famatuak izan ziren auzoetako zuetako asambleak e, irian bertan, laroko itamarra asambleatik gora antolatu ziren, eta, bueno, gero asamblea guztioiek biltzen zituen e, asamblea interbarrial, edo oso arko e, asamblea erraldoi bat e, sortu zen, eta, bueno, hor, erabatiten ziren, ba, bueno, egun nero kotasunerako barretanakia, eta ikan e, poantzonen kolektuak nola barren eratu. Eta gero bezk, ideak izan zen, bai, bereskotuzetako fabrikenak. Langileak, bat, bat, bat, bat, fabrika berautzi eta realetik egin zutunean, zituzten, anean ba, zetik dena egin ez, eta, teori, zutunetan. Gorka, hemen utzi beharko zaitugu, ze galtzen ari dugu seinalea. Pena batzeren, e, ba, benetan kontatzen ari izaren askenean e, nolabaiteko baiteko lezioak izan daitezke Europan gaur egun bizitzen ari garen egoera honetan. dena den izango du aukera aurrerago goa itsegiteko, guzti honetaz edo beste gai batzutaz. No, ba, sentitzen du dik edo ez tegiz gertatzen egin batzutan Zabiltzen dira, olakoa, baina, bueno. Olakoa, bai, olakoa gertatzen, gertatzen dira, maiz, ez da errexaba, endaiatikan Buenos Aires eraino konexioa benetan ona izatea, eta ea, ja, urrengorako, bat zeo zer hobetzen dugun. Mi esker gorka, gurekin egotagatik. Mi esker eta